А знаєте, що? А ви кажіть, що? А от, що? Поїдемо ми завтра з Романом до Пузрів, Так, ніби поросят купувати. У них завод добрий. Там кабани прямо хоч лягай на спині. Круп отакий. Ребра круті, ніжки коротенькі. Як добре вгодуєш пудів вісім сала. Вам таки треба парочку поросят таких купить. Свині. Грунт в хазяйстві – і сало, і ковбаси, і окороки. Та й продать можна. Пузир продав двадцять годованих кабанів і згріб тисячу карбованців. Герасим. Тисячу? Оце ґрунт, що гроші можна загрібать, а окороки – то німецька вигадка. Копач. О, не кажіть, якби оце окорок та горчиця... Та горілки, чарку, ах, як би ви смакували! Герасим, ви таки, мабуть, любите по-панськи. Хоч не їсти, то побалакать про смачну їжу. Кобач, не в тім річ. Заговорили за дівчат, а звели на свиней. Що ви скажете на моє предложеннє, їхать до пузиря на оглядини? Герасим, а що ж, з Богом? Хіба коней наймать чи що? Копач, жаль, кілька, що Роман французького язика не знає. А то б ми там з ним жуків пускали, жерготали по-французькому. Це важний предмет, Герасим. Та це чорт знає, що ви вдаряєте на гроші, гроші, всьому голова. Входить Роман. Роман, здравствуйте вам ще раз. Копач, «Здоров! Здоров, ле, козак!» Роман, «Ідіть, тату, обідать, ми вже пообідали!» Копач, «Ходім, ходім! А то я нагадав окороки, та так розтривожив апетита, що аж слина котиться!» Герасим, «Ну, ходім, замість окорока борщу та каші попоїмо! А ти, сину, сходи до Московчука, нехай він тебе підстриже під польку!» Роман, «Для чого?» Грасим, тут таке діло, сину. Завтра неділя то зберешся раненько, поїдеш з паном е, копачем до позирів. Запряжеш пару сірих жеребців нового фургона і сам одягнешся по праздниковому. Романа чого я туди, тату, поїду? Герасим. А ось чого. Там є дівчата, а вони люди багаті. То ми зашлем до них старостів. Так попереду треба, щоб пузирі побачили тебе. А ти, щоб побачив дівчат. А щоб було тобі зручніше поводитися, то в Дасині би приїхав на завод купувати свинку і кнурця. Роман, та ви ж самі хотіли, щоб я женився на Мотрі. Герасим, чо, на твої речі, дурноверхий? Та я жартував, щоб вона старалася в роботі. Роман, гарні жарти. Ви жартували, а ми з Мотрою покохались.